Розділ восьмий. Злодії, єритики і повії. Якщо ця історія має стати якоюсь подобою книги моїх діянь, то необхідно почати спочатку, з моєї істинної сутності. Для цього потрібно запам'ятати, що передусім я був одним з Едема Ру. Супереч поширеній думці, до Ру належать не всі мандрів... мандрівні артисти. Моя трупа не була якоюсь жалюгідною ватагою скоро. С яка кривлялася на роздоріжях за копійки, співаючи, щоб повечеряти. Ми були придворними артистами людьми лорда Грейфолоу. Наше прибуття в більшості мисечок було набагато значучою подією, ніж маскарад серед, серед зим'є та солінацькі ігри разом узяті. У нашій трупи зазвичай було щонайменше 8 фугонів і близько трьох десятків артистів акторів, акробатів, музикантів і фокусників, жонглерів і блазнів. Це були мої рідні. Такого чудового актора і музиканта, як мій батько, ви ніколи не бачили. Моя мати відприводила мала дар слова. Вони обоє були й вродливі, темноволосі та сміхотливі. Вони були справжнісінькими ру. І, в принципі, більш нічого сказати не треба. Хіба що можливо ще додати, що моя мати першні штати артисткою була шляхтянкою, вона розповідала мені, що мій батько зманив її із нещасного понурого пекла, солодкою, музикою та ще солодшими словами. Я міг лише здогадуватися, що вона мала на увазі три переправи, куди ми їздили в гості до родичів, коли я був дуже малий. Один раз. Мої батьки так і не одружилися по-справжньому. І тут я маю на увазі, що вони ніколи не морочилися за оформленням своїх стосунків у якійсь церкві. Мені за це не сором. Вони вважали себе одруженими і не бачили великого сенсу в тому, щоб заявляти про це якісь державі чи богові. Я це поважаю. Правду кажучи, вони здавалися більш задоволеними та вірними одне одному, ніж багато офіційних одружених пар, які я згодом побачив. Нашим покровителем був барон Грейфолов, і його ім'я відчиняло багато дверей, які зазвичай обставин були б зачиненими перед едема Ру. За це ми носили його кольори – зелений та сірий а також повсюди розносили про нього добру славу. Раз на рік ми проводили два витки в його маєтку, розважаючи його самого та його родину. Моє дитинство було щасливим. Я ріс посеред нескінченного ярмарку. Під час тривалих переїздів угонами від одного містечка до іншого батько читав мені уривки з видатних монологів. Зачитував він здебільшого з пам'яті, його голос розходився дорогою так, що було чути за чверть милі. Пам'ятаю, як я читав разом з ним подаючи голос на довгорядних фразах. Батько заохочував мене спробувати особливо добрі уривки самотужки, і я навчився любити відчуття, які приносять гарне слово. Ми з матір'ю разом складали пісні. Бувало і так, що мої батьки розігрували романтичні діалоги, тим часом, як я відстежував їх за книжками. Тоді вони здавалися схожими на ігри. Я їх гадки не мав, як хитро мене навчають. Я був допитливим малим, щедрим, на, розп... на розпити, та охочим до навчання. Моїми вчителями були акробати і актори. Тож не дивно, що я так і не став боятись уроків, як більшість дітей. У ті часи на дорогах було безпечніше, але люди обачні, все одно заради безпеки подорожували з нашою трупою. Вони доповнювали мою освіту. Я здобув уривчасті знання союзного права від мандрівного адвоката. Чи то надто п'яного, чи то надто бундючного. Щоб усвідомити, що він читає лекцію восьмирічній дитині. Ліс я пізнав завдяки мисливців на ім'я Лакліт, який подорожував з нами майже цілий сезон. Бруд за ваштунками королівського двору, Модегу, я вивчив завдяки куртизанці. Як казав мій батько, осва називай ослом, лопату називай лопатою, але повію завжди називай дамою. Їм і так нелегко живеться, а вічвись зайвою не буває. Від гетери злегка пахло корицею, і мені в дев'ять років вона здавалася чарівною. Хоча й не знав, чому саме. Вона навчила мене, що ніколи не треба робити на самоті, нічого такого, про що, на мою думку, не можна було б говорити на людях. А також застерегла, що не слід говорити у вісні. А ще був Абенті, мій перший справжній учитель. Він навчив мені, мене більшого, ніж усі інші разом узяти. Якби не він, я б ніколи не став тим, ким я сьогодні. Прошу не ставити це йому на карп. Він хотів як краще». Доведеться вам вшитися, сказав бургомістр. Отаберіться за містом і вас ніхто не зачепить, якщо ви тільки не счинятимете бійок і не накладете руки на чуже. Він багатозначно глянув на мого батька. А завтра їдьте собі спокійно далі. Жодних виступів. Від них більше клопоту, ніж користі. У нас є ліцензія, відповів мій батько і витягнув з внутрішньої кишені куртки складений шматок пергаменту. Ба більше ми зобов'язані виступати. Бурміст ритнув головою і навіть не спробував поглянути на лист який засвідчував нашу протекцію. «Народ від цього починає колобродити», – твердо сказав він. «Останнього разу під час п'єси зчинився страшенний гвалт. Забагато випивки, забагато збудження, люди зірвали двері в трактирі і потрощили столи. Трактир не місто, розумієте? Місто несе витрати на ремонт». Наші фургони тим часом уже почали привертати увагу. Трип потроху жонгулював. Маріон та його дружина влаштували імпровізаційну лялькову виставу. Я спостерігав за батьком і задньої частини нашого фургона. Ми, звісно, не хочемо образити ні вас, ні вашого покровителя, певним бургомістер. Однак місто аж ніяк не може дозволити собі ще один подібний вечір. Я готовий зробити жест доброї волі, запропонувавши вам помідяку на кожного, скажімо, по 20 грошів, щоб ви просто поїхали собі та не баламутили тут у нас. Тут необхідно усвідомити, що 20 грошів, можливо, і були б непоганими грішми для якоїсь маленької ютуби об єрванців. Які ледь вистачає на харчі, але для нас це було обр... справзні... справжнісінькою образою. Він мав запропонувати нам сорок за гру впродовж вечора, безкоштовне користування трактиром, добру їжу та діжка в заїзді. Від останніх ми гречно відмовилися, бо в тамтешніх ліжках без сумніву водилися воші, а в наших вагонах ні. Якщо батько і здивувався чи образився, то він цього не показав. Збирайте манатки. крикнув він за плече порозпихував камінці, якими жонгулював по кишенях. Навіть не змахнувши рукою на завершення. Ляльки зупинилися посеред жарту та були прибрані, і кілька десят містян невдоволено загули. Бургомістр звався полегшав. Він дістав гаманець і витяг з нього два срібні гроші. Я неодмінно розповім про вашу щедрість, баронові, обережно про мого батько, коли бургомістр поклав ці гроші йому в руку. Бургомістр різко зупинився. Баронові? Баронові Батько зупинився, шукаючи на бургомістровому обличчі якогось натяку на те, що він здогадався. Водор східних боліт, гудумбрана на Тірені та вайдеконських пагорбів. Мій батько глянув видно край. Ми ж досі у вайдеконських пагорбах, чи не так? Ну так, відповів бургомістр, але сквайр Семелан о, то ми у володіннях Семелана Вигукнув батько, озираючись довкола так Ніби він лише зараз розуміє, де перебуває Худого пана з охайною борідкою Він провів пальцями по підборідь Богоміста прыгавши на кивну Примивий хлопака, чудово співає Бачився з ним минулого серед зим'я Коли ми розважали барона Звісно, Богоміста багатозначний замовк, Можна глянути ваш лист? Богоміста прочитав його в мене на очах Це йому вдалося доволі швидко тому що батько не став згадувати більшість баронових титулів, як от Віконт, Мотронський і володар Трелістона. Суть була в тому, суть була от у чому. Сквайр Семелан дійсно володів цим маленьким містечком і землями довкола нього, але був безпосереднім васалом Грейфолов. Кажучи конкретніше, Грейфолов був капітаном корабля, а Семелан драйв-палуби віддавав йому честь. Бургмістр згорнув пергамент і повернув його батькові. Зрозумів. От і все. Пам'ятаю, як мене вразило, що бургомістер не вибачився та не запропонував моєму батькові більше грошей. Батько також помовчав, а тоді повів далі. «Місто підпоряковане вам, пане, але ми виступимо в будь-якому разі. Або тут, або просто за межами міста. Нельзя вам доктора ктиру», твердо сказав бургомістр. «Не хочу, щоб його знову розгромили. Ми можемо грати тут». Мій батько показав на ринкову площу. «Місця було достатньо» і всі залишаться тут у містечку. Бургмістр завагався, хоча мені в це майже не вірилося. Часом ми вирішили грати на травичці, бо місцеві будівлі були недостатньо великими. Два наші фургони були забудовані так, щоб у таких випадках з них можна було робити сцени. Але на моїй пам'яті, за ці вих 11 років, випадків, коли ми були змушені грати на травичці, було стільки, що ледве можна було полічити на пальцях обох рук. За межами міста ми не грали ще ніколи. Але ця доля нас минула. Боргмістр нарешті кивнув і жестом прикликав батько до себе. Я вислизнув із фургона та підійшов достатньо близько, щоб розчути його останні слова. Народ тут богобоязливий. Нічого вульгарного чи єретичного. Ми мали доста клопоту за останньою топою, яка тут проїздила. Дві бійки, де в кого пропала білизна, а одна з бренстонових доньок стала покриткою. Я обурився. Я чекав, коли батько покаже бургомістрові виготовити свого язика. Пояснить мені різницею між простими мандрівними артистами та Едемару. Ми не крали, ми ніколи не втрачали контролю над досім настільки, щоб бо гурт п'яничок розвели в залу, в якій ми грали. Але батько не зробив нічого подібного, лише кивнув і пішов назад до нашого фургона. Змахнув рукою, і тріп знову заходився жонглювати. Який знову вийшов зі скриню. Обійшовши фургон, він побачив, що я стою наполовину, сховавшись за кіньми. «Судячи з твоєї обличчя, ти все чув», сказав він із сухою посмішкою. «Забудь про це, мій хлопчику. Він хоч і не бездоганний, гречний, зате бездоганно чесний. Просто говорить уголос те, що інші мовчки приховують у своєму серці. Чому, на твою думку, я змушую всіх триматися парами, коли ми займаємося своїми справами у більших містах?» Я знав, що це так, але маленькому хлопчику все одно бувало важко це поковтнути. «Двадцять грошів», – відливо промовив я. Він, наче милостиню нам пропонував. Це й було найважче в дитинстві Адамеру. Ми повсюди чужі. Багато сприймає нас, сприймає нас як волоцюг і жабраків. Тим часом, як інші вважають нас простими злодіями. єретиками та повіями. Тяжко, коли тебе несправедливо звинувачують. Але ще гірше, коли на тебе дивляться згори вниз. Телепні. Які ніколи не читали книжок, і не від'їздили від того місця, де народилися, більш ніж на 20 миль. Батько засміявся та скуйов, де мені волосся Просто пошкодуй його, мій хлопчику, завтра ми поїдемо собі геть, але йому доведеться перебувати у власному неприємному товаристві аж до смерті. Він не насвідчений довбань, ображено промовив я. Батько поклав двя до руку мені на плече, показуючи, що я сказав достатньо. Мабуть, так буває, коли занадто близько під'їхати до Атура. Завтра ми попрямуємо на південь, «Туди, де пасовиська зеленіще, народ добріший, а жінки гарніші». Він, прикликав... Він е, приклав долоню до вуха, повернувши його до фургону, та штурхнув мене ліктом. «Я чую все, що ти кажеш», – мило гукнула моя мати зсередини. Батько широко сміхнувся та підморгнув мені. «То яку п'єсу покажемо?» – запитав я батька. «Май на увазі, нічого вульгарного, народ тут богобоязливий». Він поглянув на мене. «Щоб обрав ти». Я добряче не цим замислився. Я показав щось із циклу про ясно поле. Творення, шляху, чи щось таке. Батько скривився. Не надто добра п'єса. Я з незавплечіна. Вони не, здог... не здогадаються. До того ж, у ній повнотейлу, Тож ніхто не поскаржується, що вона вульгарна. Я погляну на небо. Я тільки сподіваюся, що на нас посеред вистави не польється дощ. Батько погляну на хмари. польється. Однак є й дещо гірше, ніж гати під дощем. Скажімо, коли граєш під дощем, а тебе за це обводять круг пальця? запитав я. До нас швидко кроком поспішав бургомістр. На чолі в нього блискував тонкий шарпоту, і він трохи пихав, неначе перед цим біг. Я обговорив справи з кількома райцями, і ми вирішили, що ви б цілком могли скористатися фактиром, якби забажали. Міміка й жести мого батька були бездоганні. Було абсолютно очевидно, що він образився, але був надто вічливим, щоб це, щоб щось сказати. «Я, звісно, не хотів би вас обтяжувати». «Ні-ні, це зовсім не клопіт, ну, власне, я на цьому наполягаю». «Якщо наполягаєте, то чудов». Богомістер усміхнувся та квапливо пішов геть. «Що ж?» «Так трохи краще», – зікнув батько. «Поки не треба затягувати паски». Попівроша з носа». «Так, так. Ті, хто носа немає, проходять задарма. Дякую, пане». Тріп стояв біля дверей і стежив за тим, щоб усі заплатили за перегляд п'єси. « Щоправда, судячи з рожевого рум'янцю, на щоках вашої дами, я б мав взяти з вас як за півтора носа. Утім, мені до цього ніякого діло. Тріп був найшвидший на язику у всій групі, завдяки чому міг найкраще придбати про те, щоб ніхто не спробував пробитися всередину лестящими чи губищами. У своєму зеленосірому блазнівському костюмі Тріп міг безкарно говорити майже все, що заманеться. Здоровенькі були, мотусю. За малого платити не треба, але якщо він запишіть, Найкраще або хутко дати йому цицьки, або винести його на двір. Трип усе ще теревенив без угаву. Саме так, гріш. Так, пане, за киприс, е, за Кирпати ніс теж платити повну ціну. Хоча дивитись, як тип працює, завжди було весело. Основну увагу я засереду фургоні, який десь за чверть години до цього приїхав на інший кінець містечка. Бургомістер полаявся зі старим, який ним правив, а тоді втік. Тепер я бачив, як бургомістр повертається до фургона в супроводі високого хлопа, з довгим кийком. Якщо я правильно вгадав, констебля. Цікавість узяв наді мною гору, і я попрямував до фургона, з усієї сили, стараючись нікому не потраплятися на очі. Поки я підійшов достатньо близько, аби щось розчути, бургомістр і старий знову почали вияватися. Констебель стояв неподалік із розготовленим і стривожним виглядом. Тобі казав, я не маю ліцензію, мені не потрібна ліцензія. Хіба крамареві потрібна ліцензія? Мінникові потрібна ліцензія? Ти не мідник, промовив бургемістер. Не намагаюся видати себе за нього. Я ні за кого не намагаюся себе видати, різко відказав старий. Я і мідник, і крамар, і значно більше, ніж перше або друге. Я арканіст, недоумку ти дурноголовий. Я про це й кажу. Парто провадив Борганістер. У нас тут народ богоєбов'язливий. Ми не хочемо ніякого загравання з темними силами, які краще не чіпати. Ми не хочемо тієї біди, яку може принести такі, як ти. Такі, як я? Перепитав старий. Що ти знаєш про таких, як я? У цих місцях, мабуть, уже років із 50 не було жодного Арканіста. І це нам подобається. Просто розвернись і рушай туди. Звідки приїхав? Не буду я ночувати під дещем через твою дурість. З жаром вимолив старий. «Я не потребую твого дозволу, щоб орендувати квартиру чи вести справи на вулиці. Тепер геть від мене, а то покажу тобі особисто, які, бува... які біди бувають від таких, як я». На боргомістровому обличчі промайнув страх, а потім на ньому відобразилося бороть. Він показав на констебля через плече. «Тоді просадиш ніч у тюрмі, за велоцюство та загрозливу поведінку. Ми випустимо тебе вранці, якщо навчишся чемно тримати язика за зубами». Констебль посунувся до фургона – Обережно тримаючи збоку свій кийок. Старий, не відступаючись, підняв одну руку. З передніх кутків його фургона здійнялося насичене червоне світло. Досить, лиховісно промовив він, інакше може стати кепсько. Здивувавшись на мить, я усвідомив, що дивне світло л'ється з пари симпатичних ламп, які Старий встановив на своєму фургоні. Я вже бачив одну таку в бібліотеці лорда Грейфолов. Вони були яскравіші за газове освітлення. Стільки ще за свічки або лампи, а працювали майже вічно. Також вони були страшенно дорогі. Я був готовий побитися об заклад, що ніхто в цьому маленькому містечку про них не чув і тим паче не бачив хоч одну. Коли світло почало роз... розстатися, констебль зупинився. Та коли начебто не ставалося більш нічого, він сціпив зуби і попрямував до фургона далі. На обличчі старого відобразилася тривога. «А тепер завжди секундочку», сказав він, коли червоне світло з фургона почало тьм'яніти. «Не треба!» «Писок стули...» «Фігляре, старий!» – промовив Констебель. Він схопив рук міста за руку так, наче засунув долоню в пічку. Далі, коли нічого не сталося, він усміхнувшись і набрався впевненості. «Не думай, ніби я не намну тобі боки, щоб ти більше не вдавався до своєї чортівні!» «Гарна робота, Томе!» – похвалив бургомістер, аж засяявши від полегшення. «Візьми його з собою, а повернувшись, ми когось поштемо!» Констебель вішкарився та скрутив старому руку. В... Е... Зігнувся в талії. І коротко, болісно охнув. Я зі своєї схованки бачив, як вираз обличчя арканіста за якусь секунду зі збентеженого перетворився на зболений, а тоді на гнівний. Побачив, як зворушилися його з нас звідки повіяв лютий і пори вітру, неначе раптово без попередження розігралася буря. Вітер удари по фрогону старого, і він встав на два колеса, а тоді з руком знову встав на чотири. Констебліс захитався і впав, неначе його вразила божа рука. Навіть майже за тридцять. Футів звідти, там де ховався я. Вітер був такий сильний, що мене довелося зробити крок уперед, неначе мене грубо пхнули назад. Відчепися, розгнівано прокричав старий. Не докучай мені більше, я підпалю твою кров і наповню крижаним залізним страхом. У його словах було щось знайоме, але я не міг сказати, напевно, що саме. І боргомістр констебель кинувся на втьоки, вибуливши до очі, як сполохані коні. Вітер затих так само швидко який прийшов. Увесь цей рептовий порив, напевне, протривав не більше п'яти секунд, оскільки більшість містян зібралися довкола трактиру. Я сумнівався, що це побачив і ще хтось, окрім мене. бургоміста, констебля та віслюків старого, які мирно стояли у своїй запряжці, нітрохи не збентежені. Не це місти своє мерзенною присутністю, пробобратів раканість собі під носа, дивлячись на їхню втечу. Силою свого імені наказую, хай буде так. Нарешті до мене дійшло. Чому його слова видавалися такими знайомими? Він сотував рядкий зі сцени екзорцизму в Деоніці. Мало хто знав цю плесу. Пес. П'єсу. Старий повернувся до свого фургона та заходився імпровізувати. Я оберну тебе не масло літнього дня. Я оберну тебе на поета з душею священника. Я наповню тебе лимонним кремом і виштовхну тебе з вікна. Він сплюнув Патлюки. Розротування його здавалося покинув. І він тяжко стому зітхнув. Що ж, значно гірше їм бути не могло, пробумотів старий, протираючи плече тієї руки, яку скрутив констебль. Як гадаєте, вони повернуться та придуть бою собою юрбу. Якусь мить я гадав, що старий говорить до мене. Потім дійшло, що насправді він звертається до своїх віслюків. Я теж так не думаю, сказав він їм, але мені вже доводилося помилятися. Залишимося на околиці містечка і подивимося, скільки в нас вів, вівся. Гаразд. Він забрався в задню частину фургона та з'їз із, із широким відром і майже порожнім полотняним мішком. Висипав міст мішка у відро, результати його, судячи з усього, засмутили. Він узяв жменю собі, а тоді підсунув відро ногою до віслюків. «Не дивіться на мене так», – сказав він їм. «Усім доводиться туго затягувати паски. До того ж, ви можете пастися». Він погладив одного віслюка, поїдаючи свою жменю неочищеного вівса, та вряди годи, зупиняючись, щоби виплюнути лушпайку. Це здалося мені дуже сумним. Цей старий, сам самісінький на дорозі, і поговорити йому нізки, окрім вістлюків. Нам, Едемару, живеться важко, але ми принаймні мали одне одного. У цього ж чолов'яги не було нікого. Ми надто далеко відійшли від цивілізації, малята. Ті, хто мене потребує, мені не довіряють. А ті, хто мені довіряє, не можуть дозволити собі мої послуги. Старий зазирнув у своїй гаманець. У нас є півтора гроша, тож варіантів мало. Чого ми хочемо? Намокнути сьогодні чи головати завтра? Клієнтів нас зовсім не буде, тож, мабуть, або те, або інше. Я тихцем обійшов будівлю з краю, та врешті-решт розглядів напис збоку в рогону старого. Він був таким. Абенті – першокласний арканіст. Писар, лозоходець, аптекар, зубодер, рідкісний крам. Еліксир від усіх хвороб. Знаходжу загубини. Залатаю що завгодно, ніяких гороскопів, ніякого приворотного зілля, ніякого лиходійства. Абинті помітив мене, що не я вийшов зі своєї схолонки за будівлею. Здоров, можу чимось допомогти. Ви неправильно написали еліксир, зауважив я. Він неначе здивувався. Насправді це жарт, пояснив він. Я трохи броварю. А точно. А, точно, е, сказав я, кивнувши. Зрозумів, я дістав руки з кишені. Можете продати мені щонебудь за гріш? Він іначе завис між утіхою та цікавістю. Що тр... тобі треба? Мені б трохи лецилію. За останній місяць ми з десяток разів показали фаріна прекрасна. і це п'ється забило мою юну голову інтригами і замовними вбивствами. Очікуєш, що тебе хтось отруїть? запитав він, дещо спантивичився, спантевичившись. Та ні. Але мені здається, що якщо нічого не зробити, поки не зрозумієш, що тобі потрібно проти отута. Шукати її потім, напевно, буде пізно. Гадаю, я міг би продати тобі Лацилію на один гріш, сказав він. Вийшла б приблизно така доза, яка потрібна людині твого розміру. Але ця штука небезпечна сама собою. Вона рятує лише від деяких отрут, випивши його не тоді, коли треба можна нашкодити собі. Ого, промовив я, а я й не знав. У п'єсі він був надійною панацеєю». а Бенті задумливо постукав себе по губах. Можеш поки що відповісти на одне питання я кивнув чия то трупа? У певному розумінні моя, відповів я але в іншому мого батька, тому що він нею порядковує та вказує, куди їхати в воргон. Але вона також належить баронові Грей Фолов, оскільки він наш покривитель, ми його люди. Старий, весело на мене глянув. Чував про вас, гарна трупа, з доброю репутацією. Я кивнув, не вбачаючи жодного сенсу в удаваній скромності. «Як гадаєш, твій батько не захоче собі якоїсь допідмоги?» – запитав він. «Я не кажу, що з мене або з неякий актор, але я багато чи можу прислужити». Я міг би виготовляти вам грим і руб'яна, в яких не було б повно свинцю, ртуті та миш'яку. Ще я можу робити освітлення на швидкоруч. Чисте та яскраве. Різноковалюрове, якщо захочете. Мені не треба було дуже над цим замислюватися. Свічки були дорогі і беззахисні перед протягами. Смолоскипи брудні та небезпечні. А про небезпечність в косметики кожен учасник трупи дізнавався з маличку. Важко стати бувалим артистом і дожити до старості, якщо раз на три дні розмальовуєшся отрутою і до 25 років перетворишся на буйного божевільного. Можливо, я трохи забагато на себе беру, сказав я, простягнувши йому руку для потиску. А ви дозвольте мені першим ласкаво запросити вас до, до трупи. Якщо вже складати зараз повну та чесну оповідь про моє життя і діяння, мені, мабуть, слід згадати, що я запросив Бена до нашої трупи не лише за альтуристичних міркувань. Справді, якість на косметика та чисте освітлення були дуже приємними доповненням до нашої трупи. А ще мені дійсно стало шкода самотнього старого на дорозі. Але якщо глянути ще глибше, то мною керувала цікавість. Я побачив, як Абенті робить те, чого я не міг пояснити. Щось чудне і дивовижне. Ішлося не про фокус із симпатичними лампами. Я розглядів його суть. Фіглярство, блеф для того, щоб справити враження темних міщан. А після він зробив дещо інше. Він покликав Вітер. І Вітер прийшов. Це була магія. Справжня магія. Така магія, про яку я чув в історіях про Таборліна Великого. Така магія, в яку я не вірив із шести років. Тепер я не знав, чому вірити. Тож я запросив його до нашої трупи, сподіваючись знайти відповіді на свої запитання. Хоча я тоді й не знав цього. Я шукав ім'я Вітру. Кінець восьмого розділу.